Олександр Соколовський. Догун. Історичний роман з часів Хмельниччини. Український центр духовної культури. Київ. 1996 рік. Читає Галина Шумська. Основний фон роману – історичні події визвольної війни українського народу проти польсько-шляхетських колонізаторів 1648-1654 років. Головну увагу письменник звертає на прославленого полковника Івана Богуна, його дії, військові операції, особисте життя. Частина перша. Шляхта живе як у раю, а селяни як у чистилищі. А як же селянам трапиться попасти в неволю лихому панові, їхнє становище гірше від галерних невільників. Ця неволя багатьох із них. Змушує до втечі, А найвідважніші Йдуть до запорожців. Бо план. Ой у лубнах крутоярих У високім замку Сидить пишний князь Ярема На тисовім ганку. Насупився князь Ярема. Все листи читає, Враже хлопство. Хамське кодло раз по раз гукає. Позаймали волоцюги ці провалля і яруги, Де могили, де прикмети, Там чатують їх бекети, На кониках вигравають, Шабельками повертають, Хмельницького виглядають. Під страшну негоду Через жовту воду Не знайшли пани броду. Пантелеймон Куліш. Року 1590-го За молодого короля польського Зигмунда Вази одержав князь Олександр Вишневецький з королівської ласки пустелю ріки Сули по тому боці Дніпра, де князі Вишневецькі давніх давен володіли величезними просторами. Тоді ж самий князь Микола Рожинський на підставі Конституції Сеймової став паном пустельних урочищ над річками Скверою Раставицею й кам'яницею аж до меж Паволовчі. Року 1609-го пан Валентій Олександр Каліновський одержав у подарунок від короля певну пустелю Гумань, що в дійсності займала щось чине 30 миль землі української. З цього часу з надзвичайною швидкістю, з гарячковим нестримним поспіхом. Захоплювали польські магнати безмежно широкі, малозалюднені, казково прекрасні землі на кресах Дикого поля. Людові, що жив споконвіку на цих вільних землях, обіцяли пани цілковиту волю від всяких данин та обов'язків. Усім, хто жив або приходив селитися на панських займанщинах, надавали магнати великих пільг. Будували села, містечка і замки для оборони від татарського нападу. Протягом дуже недовгого часу на пустельних просторах за Києвом, Брацлавом і Баром зароїлися численні оселі. що зовсім недавно хвилювало тут море буйних степових трав. Паслися табуни диких коней, гасали струнки сарни і меткі сайгаки, брехали в ярухах червоні лисиці. В гаях та чагарниках було повно всякого звіра й птаства, а в річках і озерах аж кипіло од риби. Але все більше й більше шматочки дикого поля одвойовувала людина. Щороку, ширше й далі на південь, чорніла під ралом жирна родюча земля, все далі й далі а розливалися зелені хвилі буйного високого жита. Хоч Небезпечно було в цих краях від хижих татар, хоч треба було тут урудувати однаково добрий ралом і гострим мечем, хоч не минало й року, щоб не гнали чамбули татарські в полон сотень і тисяч українського люду. Проте все більшими й більшими юрбами сходився люд в цій краї шукати щасливої долі. Магнати раділи. Пожадливо підраховуючи майбутні прибутки, вони чекали, поки осяде люд, поки збагатіє від рільництва, бджільництва, скотарства, поки казково-родюча земля сторицею заплатить нікчемним хлопам за їхню брудну хлопську працю. А через деякий час, коли у хлопів було вже що взяти, коли багато хто з бундючних магнатів нараховував уже в своїх маєтностях десятки тисяч простого люду, коли завертілися із загули кола тисяч млинів, перемелюючи тисячі тисяч пудів золотої пшениці, почало панство вигадувати все нові й нові податки із диму, із млинового кола, і десятину, і ставщину, і очкове, і рогате, і сухомельщину, і поволовщину, і таке інше. І застогнав під панським ярмом колись вільний люд. І вибухнули криваві повстання, і розлилися по всій країні люті хвилі пожеж, і піднялися до неба стовпи чорного диму. Над містечками, над містами, над панськими замками. Але не встояли проти регулярного польського війська розпорошені загони повстанців. Вибито до ноги найсміливіших, замордована на полях, на шибеницях, порубано і спалено латашків козацьких. І приневолений був народ скоритися можновладним панам. Минали роки, знов і знов спалахували народні повстання, але кінець кінцем переможцями весь час залишалися пани. По всій Україні розташоване було військо Речі Посполитої Польської. Пильно і ретельно стерегли магнати своє добро. А стерегти таке справді було, що вже року 1620-го Князі Остройські, Заславські, Потоцькі, Конецпольські, Вишневецькі та інші володіли величезними, незліченними скарбами. У самого тільки князя Януша Острозького було міст і містечок 80, сіл 2760, червоних злотих 600 тисяч, талярів. Твердих – 400 тисяч. Монети різної – 29 мільйонів. Ламаного срібла – 30 діжок. Цугів та ридванів – 50. Коней верхових – 700. Кобил маток – 400. Бидлий овець – без ліку. Не останній, коли не перший магнат був і князь. І Єремія Вишневецький, що року 1619-го одержав у спадщину всі добра батька свого Михайла, а трохи пізніше, без жодної на те ухвали Госейму, зробився владарем 50 містечок на широких пустелях за Переяславок, по ріках Солі, Удаю, Сліпороду, Солониці і далі. Гена до кордонів Московії простяглася Займанщина Вишневецьких. Близько 35 тисяч господарств платили податок князеві. 423 двадри линових, млинових з збіжя на Вишневеччині. І з кожного кола одержував князь Ярема по два червоних злотих щорічно. А скільки ж то було тут пасік? Майданів до здобування селітри, поташевих буд, бобрових гонів, скільки було смолярів, діхтярів, бортників, бодників, чабанів, рибалок у цих землях. І всі вони повинні були платити данину князеві. І за Дніпрянщиною далеко ще не обмежувалися яремені володіння. На правому боці Дніпра у воєводствах Волинському, Руському, Сандомирському Вишневецьким належав широкий пас земель від берегів Дніпра аж до Кракова. У розкішних замках Яременних, у Білому камені, у Вишневці, в Збаражі, в Лубнах були тисячі слух, сотні збіднілої колись того бундючної шляхти, що служила князеві, немов королеві. Мав Ярема і власне військо, щось близько п'яти тисяч. Були тут і полк піхоти німецької, і полк панцерний, і власна армата. Войовничий був князь Ярема. Ходив він і на татар, і на москалів, що прозвали його Палієм, а найбільше на козаків-повстанців. Не завжди щастило йому в походах, але завпертість свою... За люту жорстокість мав він славу найкращого воювника в Польщі. Отож, коли року 1646-го помер старий гетьман Великий Коронний Станіслав Конецпольський, багато хто сподівався, що король Владислав IV віддасть булаву,